Дискосвіт плив крізь зиму. Чесне перо в жодному разі не опише зимові вівцескелі, як зачарований морозами пейзаж, де кожну гілочку дерева щільно вкрито глазурю людяного кришива. Вівцескельна зима не морочить собі голову такими речами. Це відкритий вхід в первісний холод, що панував ще до сотворення світу. Зима у вівцескелях – це сніг у кілька ярдів завглибшки, та ліси у вигляді вкритих заметами присмеркувато-зелених тунелів. Це вітер настільки ледачий, що він не обдуває людей, а дме просто крізь них. Сама думка про те, що взимку може бути весело, ніколи не виникла б у головах тутешніх мешканців, які мають аж 18 різних слів – на позначення слова «сніг». Примітка. Усі з них, на жаль, нецензурні. Привид короля Веренца вештався мурами, голодний та самотній, споглядав свої улюблені ліси та чекав на свій шанс. Це була зима знамень. Ночами на замороженому небосхилі скрилися комети. В день важкі хмари повзли над землею у вигляді драконів та китів. У свиноспиську народилася двоголове кошеня, але оскільки по чоловічій лінії батьком щонайменше тридцяти поколінь тутешніх кошенят був грібо, можливо, це було не таким уже й знаменням. Втім, у міцних горішках півень зніс яйце і мусив вислухати цілу купу вкрай незручних запитань надзвичайно особистого характеру. В ланкрі один чоловік божився, що бачив іншого чоловіка, який на власні очі бачив, як дерево взяло і пішло собі. Десь пролилася коротка, але потужна злива з креветок. У небесах з'явилися дивні вогні. Гуси стали ходити задом наперед. І над усім цим переливалися гігантські полотнища холодного променю, що називається серцесвітним сяйвом або ж серцесвітними вогнями, чиї морозні барви розфарбували у сніги. Безумовно, в усьому цьому не було нічого незвичайного. Вівцескелі простяглися поперек потужного магічного поля дискосвіту на кшталт залізного бруска, кимось опущено поперек коліметро. Тож місцевість була настільки насичена магією, що та регулярно сама собою вивергалася на простір. В таких випадках місцеві мешканці прокидалися серед ночі, бурмотіли знову ці кляті знамення і засинали знову. Минув вечір, позначивши початок нового року, і до переляку раптово нічого не сталося. Звичний перебіг речей дав січку. Небеса раптом розчистилися. Сніг по глибині та скрипучості став цілком порівняний з цукровою глазур'ю. Замерзлі ліси були оповиті тишею та спокоєм і відгонили затишним запашком жерсті. З неба не падало нічого, крім свіжих пухнастих сніжинок. Один мандрівник пройшов торф'яниками від свиносписька до ланкру і не побачив жодного безголової собаки, ходячого дерева, примарної карети, комети чи навіть болотяних вогнів. Його довелося доправити до найближчого шинку і влити в нього дозу місцевого піла, аби він хоч трохи рознервувався. Стоїцизм вівцискельців що впродовж багатьох років розвивався як свого штибу національний опір безладу магічної стихії, виявився безсилим перед такими раптовими змінами. Відчуття у всіх було таке, ніби зненацька замовк шум, до якого ти так звик, що й не чув його, поки він не пропав. Натомість бабуня дощевізк, затишно лежачи під купою ковдру у холоднечій спальні, почула дивний звук, схоже на першому поверсі. На кнурвечір, єдина ніч у довгому році дискосвіту, коли відьмини виходять з дому, принаймні так передбачено традицією. Тож бабуня лягла рано, в компанії з торбиною яблуки кам'яною флягою, що правила за грілку. Але щось порушило її дрімоту. Пересічна особа в подібній ситуації обережно рушила буниз, можливо, озброївшись кочергою. Бабуня ж обхопила коліна і відправила на пошуки свою свідомість. В будинку нічого незвичайного не було. Вона відчувала крихітні й меткі думки мишей та розпатлені думки своїх кіз, що куняли в зручній атмосфері власного метеоризму. Голодна сова – раптово ковзнула над дахом кинжально-гострим згустком зосередженості. Бабуня збільшила зусилля, і її внутрішній слух сповнило ледь чутне стрекотіння комаху у даху та шарудіння шашелю в балках. Тут теж не було нічого цікавого. Стара відьма згорнулася калачиком і занурилася свідомістю в довколишній ліс. Там панувала цілковита тиша, лише зрідка порушувана глухим звуком від падіння з гілок на липлого снігу. Хоча життя наповнювало ліс навіть серед зими, тільки цей час воно проводило вісні по барлогах або в анабіозі під корою дерев. Все було як завжди. Вона розширила свою свідомість далі, до гірських торф'янників та потайних стежок, де вовки, мовчки бігли під мерзлим снігом. Вона відчула їхні свідомості гострі, як ножі. Ще вище, але серед снігів не було нічого, крім зграї соболячки. Примітка. Соболячка маленький пухнастий звір, названий так чи то за хутро, чи то за звичку кидатися на різні об'єкти. Втім цей звір обережніший за свого родича лемінга. Соболячка, як правило, кидається лише на маленькій камінці. Все було як мало бути за тим винятком, що все було не так. Щось, так, щось живе було десь неподалік. Юне і древнє водночас, і бабуня ще раз проаналізувала свої відчуття. Так, там було щось занехаєне, щось прокляте щось самотнє, і вона знала, що такі відчуття ніколи не бувають простими. Зніміть з них поверхове і виявите дещо зовсім інше. Вона відчувала, якщо воно дуже швидко не перестане почуватися занехаяним і самотнім, воно стане злим. А вона ніяк не могла його знайти. Вона здатна була визначити розташування мікроскопічних свідомостей ляличок, що зимували під замороженим шаром раніше з листя, земляних червів, які заривалися дедалі глибше в іще не промерзлих ґрунт, і іноді навіть людей. Останнє вважалося найважчим, адже в людських головах тісниться стільки думок водночас, що локалізувати їх практично неможливо. Це ніби намагатися прицвяхувати туман до стіни. Не тут і не тут. Вона відчувала його скрізь навкруги і водночас не могла помітити жодного джерела цього відчуття. Вона дісталася до найдрібнішої істоти в королівстві, але й там нічого не виявила. Бабуня дощевіск сіла на ліжку, Запалила свічку і, дивлячись у стіну, потяглася по яблука. Вона не любила поразок. Десь неподалік було щось, що всотувало магію, росло і здавалося таким живим, що сповнювало своїм існуванням увесь простір навколо її дому, а вона не могла його знайти. Вона обгризла яблуко до серцевини акуратно поклала залишки на лоток підсвічника – Потім задмухала свічку. Холодний оксамит ночі знову заповнив кімнату. Бабуня вирішила наостанок спробувати ще раз. Можливо, вона шукала не там. Замить вона лежала на підлозі, притиснувши до голови подушку. І чому вона вирішила, що воно має бути маленьким? Ланкрський замок трусило. Не те, щоб дуже сильно, але цього і не треба було, адже замок був збудований так, що починав хитатися від найлегшого вітерцю. Маленька вешка похилилася і повільно обертаючись зникла в туманних глибинах каньйону. Блазень лежав на кам'яній плитці і також дрижав у вісні. Він цінував надану йому честь, якщо це була честь, але спання в коридорі постійно викликало в нього спогади про гільдію блазнів, за сірими стінами якої він продрежав усі сім жахливих років свого навчання. Втім, плитка в замку була таки дещо м'якшою за ліжка в гільдії. За кілька футів раптом тихо брязнув виставлений біля стіни рицарський обладунок. Спис у кольчужній рукавиці – Вібрував усе сильніше, доки розітнувши повітря, як кажан на полюванні, не вирвався і не роздробив одну з плиток просто біля блазневого вуха. Блазен Сіві зауважив, що його продовжує трусити. Власне, трусити продовжувало підлогу, на якій він сидів. В покоях лорда Шельметя ці струси звергали каскади пилу зі старовинного ліжка з балдахіном. Сам герцог прокинувся через те, що йому наснилося, ніби по замку з гупанням гасає якийсь гігантський звір. Прокинувшись, герцог нажахано подумав, що це цілком може бути правдою. Зі стіни зірвався портрет якоїсь давно померлого короля. Герцог заверещав. Балансуючи на підлозі, що тепер ходила хвилями як море, в приміщення ввалився блазень. Герцог вивалився з ліжка і схопив чоловічка за жакет. «Що коїться?» – просичав він. «Це землетрус?» «У наших місцях їх не буває, мій пане!» – відповів блазень і був негайно збитий з ніг кріслом-гойдалкою, що непомітно переповзло килим. Герцог прожогом метнувся до вікна і втупився в облиті місячним сяйвом ліси. Закутані в біле дерева розгойдувалися в непорушному нічному повітрі. На підлогу звалився шмат штукатурки. Лорд Шельметь крутнувся на місці і відірвав блазня на добрий фут від підлоги. До численних вигод буття, з якими герцог не знався, належало й невігластво. Він полюбляв розуміти, з чим має справу. Концепція святої простоти його не приваблювала. «Це все відьми, так?» – прогарчав вів. Його ліва щука почала смикатися, як рибина на суходолі. «Це вони там чаклують, зурочують мій замок». «Воля ваша, дядечку, але...» «Вони правлять цим краєм, геш?» «Ні, мій пане, вони ніколи...» «Тебе хтось спитає?» Дріж, що тепер тіпала блазнем від страху, перебувала в точній антифазі зі струсами замку. Тож блазень видавався єдиним об'єктом, що перебував абсолютно непорушним. «Е-е-е, ви, мій пане», – пробелькотів він. «Ти що, сперечаєшся зі мною?» «Ні, мій пане», – я так і думав. «Ти змовився з ними, Геш?» «Мій пане!» – скричав не на жарт приголомшений блазень. «Ви тут усі змовилися!» – прогарчав герцог. «Вся банда визграє підбурювачів!» Він віджбурнув блазня, розчахнув засклені двері на балкон і, вискочивши в морозяну ніч, окинув спляче королівство з навіснілим поглядом. «Ей, ви там, чуєте?» – пронизливо вигукнув він. «Я король!» Замок перестав труситися так раптово, що герцог ледь не втратив рівновагу. Проте він швидко відновив її, після чого з із нічної сорочки пил. «Оце вже краще!» – мовив він. «Але оце було ще гірше. Тепер ліс прислухався!» Усі промовлені слова ковтав його мовчазний вакуум. У лісі щось було, і герцог відчував це щось. Воно мало досить сила, аби трусити замок, а зараз поглядало герцога і слухало його. Герцог дуже обережно позадкував, наосліп шукаючи рукою дверну клямку. Заткуючи, він ступив у кімнату, Зачинив двері швидко запнув портьєри. «Я король!» – повторив він уже спокійнішим тоном. Після чого поглянув на Блазня, який відчув, що від нього чогось чекають. «Це мій пан і господар», – подумав Блазень. «Я їв його сіль, чи як там воно у тій приказці? В гільдії мене навчали берегти вірність господарів до останку». Навіть якщо всі інші покинуть його, немає значення, добрий господар чи лихий, кожному владареві потрібен свій блазень. Це головне, навіть якщо він явно на три чверті божевільний. Я його блазень, доки один із нас не полишить цей світ. Раптом блазень із жахом усвідомив, що герцог плаче. Він понишпирив у рукаві й видобув не надто чистого червоно-жовтого носовичка, обшитого дзвіночками. Герцог прийняв його з виразом уклінної вдячності і висякався. Та раптом відірвався від носовичка і з мерехтінням божевільної підозри в очах вирічився на нього. «Що бачу я? Передо мною кинджал? пробурмотів він. «Ні, мій пане, це, розумієте, носовичок. Якщо придивитись, різницю помітити неважко. У носовичка не такі гострі краї». «Розумничок», – промимрив герцог. «Ні, він божевільний на всі сто», – подумав блазень. Остання клепка вилетіла. Міске вже так перекрутило, що можна замість штопора використовувати. «Опустися на коліна поруч зі мною, мій блазню!» Блазень виконав наказ. Герцог поклав йому на плече долоню, обмотану потемнілим від крові бентом. «Чи вірний ти мені блазню?» – спитав він. «Чи можу я покластися на тебе?» «Я присягав бути зі своїм паном до смертної години», – прохрипів той. Герцог наблизив своє божевільне обличчя, притул до блазневого, і той поглянув просто у налиті кров'ю очі. "Я не хотів", змовницьки прошипів герцог. "Мене змусили, я не хотів". Вхідні двері розчахнулися. Отвір заповнила постать герцогині, що мала загалом аналогічні обриси. "Леональо", Гаркнула вона. Блазень був вражений миттєвою зміною в герцогових очах. Безумний червоний вогонь зник, усмоктався всередину черепа, а натомість прийшов такий знайомий блазневий жорсткий блакитний погляд. Блазень здогадувався, що це ще жодним чином не означало, ніби герцог отянувся. Навіть холод його притомності був – на свій лад божевільним. Розум герцога працював як годинник, і як і годинник періодично видавав ку-ку. Лорд Шельметь спокійно підвів очі. «Так, моя Люба, що це все означає?» «Гадаю, це все через відьом», – відповів лорд Шельметь. «Не думаю, що...» – почав був блазень – але погляд леді Шельметь не просто затулив йому рота, а й майже увігнав його самого в стіну. – Це ясно, ідіоте, сказала вона. – Я блазень, моя пані. – Яка різниця? – кинула вона і знову обернулася до свого чоловіка. – Отже, – похмуро сказала вона, – вони знову тебе ігнорують. Герцог знизав плечима. Як же я можу опиратися чарам? сказав він. Словами ляпнув, блазень, тут таки про це пошкодував. Тепер обоє дивилися на нього. Що?- перепитала герцогиня. З розгубленості блазень упустив в мандоліну. в, в... гільдії?» – почав він. «Нас вчили, що слова можуть бути сильнішими навіть за чари». «Бовдур», – сказав герцог, – «слова – це просто слова, набір складів, слово не камінь». Він зробив паузу, смакуючи на новонароджений афоризм. «Ока не виб'є!» «Мій пане, деякі слова таки можуть», – сказав блазень. «Брехунну зурпатор рубивця!» Герцог назад і увіп'явся пальцями в билься трону. Він тремтів. Звичайно, в цих словах немає правди, поквапився блазень. Але вони ширяться, як непомітний вогонь від торф'янниками, від якого зрештою загориться і... Так, так, скрикнув герцог. Я чую їх, чую весь час. Він подався вперед і просичав. «Усе це відьми!» «Тоді, тоді, тоді!» – затарабанив Блазень. «Тоді їх теж можна перемогти за допомогою слів. Словами можна боротися навіть із відьмами!» «Якими ж словами?» – замислено промовила герцогиня. Блазень розвів руками. «Стара карга, лихе око, безтолкова баба!» Герцогиня підняла одну зі своїх густих, густих брів. А ти не такий уже ідіот, сказала вона. Ти говориш про силу чуток. Е, саме так, моя пані, блазень закотив очі. У що він вплутався? Це все відьми, прошепотів герцог, ні до кого не звертаючись. Ми розкриємо правду про них усьому світові. Вони – це зло. Це вони знову і знову повертають на мої руки кров. Навіть шмеркель не допомагає. Коли бабуня дощовіск поспішала вузькими замерзлими лісовими стежками, поштовхи почалися знову. Велика грудка снігу звалилася з гілки і розсипалася від удару бабунин капелюх. Вона знала, що порушує правила. Навіть враховуючи те, що її турбувало, що б це не було. Вихід відьми з дому в кнурвечір був нечуваною річчю. Це суперечило традиції. Ніхто не знав, чому, але так воно було заведено. Вона вийшла на торф'яник і покрокувала по ламкому вереску – оголеним вітром від снігу. Низько над обрієм висів молодик, блідо підсвічуючи на вислі над відьмою гори. Там був зовсім інший світ, у який навіть відьмі не варто було потикатися без крайньої потреби. Там збереглися залишки пейзажів, що панували одразу після народження світу з космічного холоду. Зеленкувата крига, гострі леза хребтів і глибокі потайні долини. Ця місцевість не була призначена для людських істот. При цьому вона не була їм ворожою, не більше, ніж цеглина чи хмара, але була моторошно-моторошно-байдужою. До того ж тепер за нею спостерігало воно. Свідомість, не схожа на жодної їй досі відомо, приділила чи чимало частку своєї уваги. Бабуня підняла погляд на скрижанілі схили майже очікуючи, що на тлі зоряного неба вималюються тіні розміром із гору. «Хто ти? – гукнула вона. – Що тобі треба?» Луна розкотила відголоски між скелями. Десь між вершини з гуркотом зійшла лавина. На торф'яннику, де влітку куріпки переховувалися в заростях, без угаву цвірінькаючи, чи наче говірки юродиві, Вертикально стояла кам'яна брила. Це було приблизно те місце, де межували території двох відьом, хоча формальних кордонів відьми яснорічно річ не визнавали. Витесана з блакитнуватого каменю брила була з з високого чоловіка. Вона вважалася надзвичайно чародійською, бо хоч була лише одна, ніхто ніколи не міг її порахувати. Як тільки брила помічала, що хтось до неї придивляється – одразу зникала з поля зору. Вона явно мала найнезалежнішу вдачу серед усіх відомих в історії монолітів. Також вона була одним із численних звалищ магічних відходів, що зосереджувалися у скелях. З ніг на декілька ярдів навколо Ростану із землі здіймалися ледь помітні випари. При появі бабуні Брила відповзла і стала з підозрою спостерігати за нею з-за дерев. Бабуня ще десяток хвилин почекала, доки на іншій стежині не з'явилася маград. Стара відьма давно вже відчула, що її молодша колега поспішила сюди зі скажених горностаїв, села, відомого тим, що тамтешні добродушні мешканці все, крім відтинання голови, лікували масажем вух та гомеопатичними квітковими настоянками. Прийміть, і це діяло, як і більшість відьомських методів, незалежно від форми. Маград захекалась. На ній була лише шаль накинута поверхнічної сорочки, яку можна було б назвати надто демонстративною, якби Маград мала що демонструвати. «Ти теж це відчула?» – спитала вона. Бабуня кивнула. «Де діта?» – спитала вона. Вони обидві поглянули на стежку, що вела до ланкру, купки вогників у сніговому напівморці. Вечірка була в розпалі, світло лилося з вікон на вулицю, в двері та з дверей рухалися цілі черги. Всередини чулися вибухи сміху, брязкіт розбитого скла та дитячий плач. Ясно було, що сімейне життя в домі Тітуні Ок. Досягло апогею. Дві відьми вагаючись зупинились неподалік. Гадаєш, маємо увійти? боязко спитала маград. Нас наче не запрошували, і ми навіть без пляшки. По-моєму, там, може, й так забагато пляшок, несхвально відповіла бабуня дощовіск. Цієї ж миті з дверей, хитаючись, з'явився якийсь чолов'яга, ригнув, налетів на бабуню, пробелькотів. — З конур ввечером, пані! — поглянув її очі і миттю протверезів. «Панно — Панно! — різко виправила бабуня. — Я страшенно перепрошую! — почав він. Бабуня з королівською гідністю минула його і рушила до дверей. — Ходімо, Маграт! — звеліла вона. Гвалт у середині наближався до рівня больового порогу. Тітуня Ок обійшла традицію, лишившись удома, але зате запросивши до себе все село. Рівень забрудненості повітря всередині давно перевищив вимірювальні можливості будь-яких санітарних служб. Бабуня прокладала шлях у людському місиві, орієнтуючись на надтріснутий голос, який докладно роз'яснював світові, що серед усіх неймовірно різноманітних тварин їжачку ще дуже пощастило. Кітуня Ок сиділа в кріслі біля каміна з квартою в одній руці, а іншою рукою, в якій була затиснута сигара, дригувала. Побачивши бабуню, вона радісно вищиралася. «Привет, стара шкриндо!» хрипко закричала вона, перекрикуючи довколишній галас. «Таки зазирнула! Молодця! Випий чарочку чи дві! Здоров, Маград!» Бери собі крісло і не звертай уваги на того довбанутого котяру. Грібо, який, згорнувшись на камінній полиці, спостерігав за святкуванням через єдине напівзаплющене жовте око, роздратовано махнув хвостом. Бабуня сиділа в кріслі прямо як шомпол, схожа на статую, але горію шляхетності. «Нам скоро йти!» сказала вона, застережливо зиркнувши на маград, яка невпевнено потяглася до чаші за арахісом. Бачу, ти зайнята. Ми тільки хотіли поцікавити, що не помітила ти чогось незвичайного сьогодні нещодавно. Тітуня окна морщила лоба. «Е, Дарунів старший прихворів, сказала вона, від батькового пива. «Якщо він не захворів на щось надзвичайне, – мовила бабуня, – то я сумніваюся, що йдеться про те, про що я питала». Вона окреслила в повітрі складний магічний знак, що втім цілком пройшло повз тітунину увагу. «А ще хтось виліз на стіл танцювати, – продовжила та. – І гепнувся просто в гарбузовий соус нашої рід. Оце ми реготали!» Бабуня звела брови і багатозначно приклала пальця до носа. Я натякаю на явища іншої природи, похмуро повідомила вона. Тітуня ок, не розуміючи, втупилася в неї. У тебе щось з оком, Есме, припустила вона. Бабуня дощевіск зітхнула. «Просто зараз відбуваються надзвичайно тривожні сплески напруги магічного поля», – на весь голос сказала вона. В приміщенні запала тиша. Всі втупилися у відьом, крім Дарон Нового Старшого, який скористався нагодою продовжити свої експерименти з алкоголем. Та за кілька мит і кілька десятків розмов поновилися так само швидко, як урвалися перед тим. «Гадаю, непогано б нам вийти та поспілкуватися у більш приватній атмосфері», – сказала бабуня, коли їх знову огорнуло заспокійливе гудіння голосів. Вони усамітнилися в пральні, і бабуня спробувала описати виявлену нею загадкову сутність. «Воно десь у горах і у гірських лісах», – пояснювала вона. «І воно дуже велике». «Мені здалося, що воно когось шукає», – додала Маград. «Воно нагадало мені великого собаку, собаку, який загубився і розгубився». Бабуня подумала, її відчуття були у чомусь такими ж. «Так», – голос, сказала вона, – «щось таке, дуже велика собака». «Занепокоєний», – сказала Маград, – «ї щось шукає» докинула бабуня. «І починає сердитися», – продовжила Маград. «Так», – погодилась бабуня впритул, дивлячись на тітуню ок. «Може, це троль?» – припустила та. «Я в кімнаті майже цілу пінту залишила», – додала вона з докором. «Гіто, я знаю, на що схожа свідомість троля», – сказала бабуня. Її тон не був жорстким чи гнівним, і саме це змусило тітуню завагатися. «Кажуть, ближче до сердя водяться дуже великі тролі», – повільно промовила вона. «І крижані велетні, і здоровенні кошлаті, як їх там, що мешкають вище лінії снігів. Але ж ти не про це щось подібне». Так. Ох. Маграт відчула, що трохи тримтить. Вона нагадала собі, що відьма цілковито контролює власне тіло, і холодок, що пробіг їй по шкірі під тонкою нічною сорочкою, є тільки наслідком її уяви. На жаль, уяву вона мала хоч куди. Тітуня ок зітхнула. То погляньмо. Сказала вона і зняла кришку з великого мідного казана. Хітуня Ок ніколи не поралася у пральні, бо всім пранням завідували її невістки. Ціле плем'я непримітних і слухняних жіночок, чиїх імен вона не завдавала собі клопоту запам'ятовувати. Відтак ця пральня перетворилася на звалище висохлих цибулин, прогорілих кастрюль і банок із закислим осиним джемом. Вогню під казаном не розпалювали руків десять. Цегла пічки покришилася і де-неде крізь неї стерчали паростки папороті. Вода в казані була чорною, як чорнило. Ходили чутки, що він не має дна. Онукам та онучкам ок регулярно натякали, що в його глибинах мешкають доісторичні чудовиська. Адже тітуня вважала, що підтримувати в дітях стану постійного остраху є необхідною складовою частиною чарівного дитинства. Влітку пральня правила залюг для охолодження пива. «Гадаю, все відбудеться нормально», – сказала господиня. «Маграт, перевір, чи зачинені двері?» «Що ти задумала?» – спитала бабуня. Вибір способу дії належить винятково тітуні ог, оскільки вони перебували на її території. Е, «Завжди кажу, що зі старим добрим прикликанням не помилишся», – сказала та. «Ох, і давно я цього не робила». Бабуня дощевіск спохмурніла. Макрат швидко заговорила. «Але ж ти не можеш цього зробити, тобто тут». Для цього потрібно справжні казани, чарівний меч, і октограма, і ще спеціальні прянощі, і всіляке таке. Бабуня і тітуня обмінялися поглядами. Це не її провина, пояснила бабуня. Це все ті гемори, про яких вона ото понакупляла. Вона обвела занедбану пральню поглядом. Як правило, досить і підручних засобів. Стара відьма підняла облізлу поперечину для сушіння білизни і замислено зважила її в руці. «Закликаємо тебе і заклинаємо тебе силою чарів!» Бабуня на мить спинилася. «Цієї важкої та страшної поперечини!» По воді в казані пішли дрібні брижі. «Возри, як розвіваємо ми!» Маград зітхнула. «Пральну соду з давно минулим терміном придатності та крихти надзвичайно засохлого мила, і все це на честь твою!» «Тітуню, ну справді, навряд чи!» «Тихо!» – звеліла бабуня дощевіск. «Тепер ти, діто!» «Тебе молюй, тобі велю явитися!» – прорекла тітуня. В ім'я потайного знання облізлої щітки та магічно, щита пральної дошки. Вона помахала згаданою щіткою. У пристрої для віджимання білизни не виникло потреби. Чесність це дуже добре. пролопотіла маград, але ж. Послухай, дівчинко, сказала бабуня, де мені не цікавить зовнішній вигляд речей чи звучання слів. Значення має те, що ти думаєш. Змирися з цим. Маград спробувала уявити, що старий побляклий шматок соди насправді є найрідкіснішим на світі трунком з далекої Хапонії, хіміамом чи як воно зветься. Це було нелегко. Одні тільки боги знали, що за демон може відгукнутися на таке прикликання». Бабуня теж почувалася трохи ніяково. Ні, демони її не бентежили, і вся ця метушня з замовляннями та пральним причандалям надто скидалася на безглузді забавки чарівників. Але її дратувала необхідність впрошувати цих істот, підвищуючи їхню самооцінку. Демони мають з'являтися, щойно їх покличуть. Але кодекс поведінки відьом залишав право вибору ритуалу за господиною дому, а тітуня Ок ставилася до демонів із симпатією. Принаймні до тих, що були чоловічої статі, чи, холаб... чи хоча б мали такий вигляд. Тож наразі бабуня мусила почергово то лестити, то погрожувати нижньому світові облізлою попереченою для сушіння білизни. Відьма навіть дещо здивувалася власній зухвалості. Вода мить завирувала, потім стала дзеркально-гладенькою, а тоді з раптовим тихим бульк з неї вирнула голова. З рук Маграт випало мило. Це була досить симпатична голова. Можливо, коли не рахувати певного сліду жорстокості в куточках очей та дещо гачкуватого носа, та все ж наділена красою брутального штибу. Нічого дивного тут не було, оскільки демон лише транслював у цю реальність своє зображення, ніщо не заважало йому зробити це зображення яким завгодно. Блискучо-чорна в непевному місячному світлі голова повільно повернулася. «Е, «В чому справа?» – поцікавилася вона. «Ти хто?» Без церемонії запитала бабуня. Голова обернулася до неї. Моє ім'я, твоєю мовою не виговориш, жінко, сказала вона. Це мені вирішувати, заявила бабуня, додавши, і не смій звертатися до мене жінко. Гаразд. Мене звуть Викесерити, гелтели, де живи липики з Самовдоволено повідомив демон. І де ж ти був, коли роздавали голосні? За дверима лишився? спитала тітуня Ок. Отже, пане. Бабуня затнулася лише на мить. Пане ви кесироти, гелтили, де живе Ли з. А дай ви хотіли б знати, навіщо ми вас викликали? «Ти висловлюєшся неправильно», – сказав демон. «Треба казати?» «Помовч, май на увазі, ми маємо чарівний меч та магічний щит». «Радий за вас, хоча мені вони здаються попереченою для сушіння і пральною дошкою», – усміхнувся демон. Бабуня роззирнулася. Куток пральні був завалений трісками для розпалювання пічки – а перед ними стояли великі козли для пиляння дров. Дивлячись демонові в очі, бабуня щосили опустила поперечину просто на них. У мертвій тиші дві половини козел гойднулися вперед, назад і плавно впали на купу трісок. Обличчя демона лишалося незворушним. – Вам дозволено три запитання, – повідомив він. «Чи не відбувається в королівстві чогось незвичайного?» – спитала бабуня. Демон, здавалося, замислився. «І не здумай брехати!» – річ застерегла Маград. «Бо дістанеш щіткою. «Ви маєте на увазі щось незвичайніше, ніж зазвичай?» «Відповідаю вже!» – сказала тітуня. «Мені ноги змерзли!» – Ні, нема нічого незвичайного. – Але ми відчули, – почала Маград. Е, – Чекай, чекай, – промовила бабуня, – її вуста заворушилися безгучно. – Демони були як джини чи професори філософії. Якщо ви не формулювали запитання абсолютно однозначно, вони з радістю давали вам абсолютно точну і при цьому цілком безмістовну відповідь. Чи не з'явилося в королівстві чогось, чого тут не було раніше? Навмання запитала вона. Ні. Традиція дозволяла тільки три запитання. Бабуня спробувала сформулювати таке, щоб від нього не можна було ухилитися, та потім вирішила, що обрала неправильний підхід. Що біса у нас відбувається? Уважно добираючи слова, спитала вона. І не намагайся викрутитися, бо зварю цим. Демон, здавалося, завагався. До такого підходу він не був готовий. «Я протестую проти подібних погроз», – заявив демон, але його голос був просякнутий невпевненістю. «Ми не маємо часу панькатись тут із тобою всю ніч», – сказала бабуня. «Нехай такими заморочками бавляться чарівники» а в нас діло горить. І кипить, докинула тітуня. Послухайте, майже заскімлив демон, нам же не можна ділитися інформацією без обмежень. Такі правила ви ж знаєте. Маград, там у каністрі на полиці є трохи олії для розпалювання, сказала тітуня. Гаразд. «Що, коли я скажу вам?» – почав демон. «Так», – підбадьорила бабуня. «Ви мене не здасте?» – завершив він. «Ані словом», – пообіцяла відьма. «Ні пари з вуст», – додала Маграт. «В королівстві не з'явилося нічого нового», – сказав демон. «Але земля прокинулася». «Тобто...» – спитала бабуня. «Земля нещасна. Їй потрібен король, який про неї дбав би». «Але як?» – почала маград, та жест бабуні змусив її замовкнути. «То населення тут ні до чого, егеш?» – спитала стара відьма. Лискуча голова кивнула. «Схоже, що ні». «Але що?» Почала тітуня, але бабуня приклала пальця до її вуст. Потім вона повернулася і підійшла до вікна, що відкривало вид на запилений цвинтар торішніх мух та крилиць метеликів серед густого павутиння. Непевне марево за обмерзлою шибкою свідчило, що всупереч усякій логіці світові відпущено ще один день. Можеш пояснити, чому це відбувається? Спитала вона, не обертаючись. Отже, напередодні вона мала справу зі свідомістю цілого краю. Це таки справляло враження. «Я простий демон. Звідки мені знати? Мені відомо, що відбувається, але не чому і як». «Ясно». «Тепер я можу йти?» «М?» Будь ласка!» Бабуня випросталася. «А, так, гуляй звідси!» – неуважно сказала вона. «Дякуємо!» Голова й не ворухнулася. На вигляд вона була такою ж нездатною рухатися, як готельний портьє, який щойно перетяг на п'ятий поверх півтора десятка валіз, показав усім гостям їхні ванні, Збив подушки і перевірив, чи розправлено всі штори. Переконавшись, що натяку ніхто не зрозумів, демон тихо спитав. «А чи не важко було б вам вигнати мене згідно з правилами екзорцизму?» «Що?» – перепитала занурена в роздуми бабуня. «Мені б вигнання за всіма правилами», – повторила голова. Гуляй, звучить не дуже відповідно. А, та будь ласка, якщо тобі від цього стане легше. Маград? Так, злякано спитала Маград. Бабуня сунула їй поперечину. Зроби, будь ласка. Маград прийняла поперечину з того боку, котрий, на її думку, бабуня вважала руків'ям магічного меча і усміхнулася. Звичайно, так, гаразд. «Хм, ще духу зла у найчорнішій безодні!» Голова, задоволено усміхаючись, слухала. Поступово вона опливла, як віск на свічі. Останні розбірливі слова майже потонули в нуртуванні води в казані. «Гуляю звідси!»